Következő egy órában a beszélgető társam, a beszélgető partnerem Bíró Zsolt, zeneszerző, szövegíró és mennyi-mennyi más. Szia! Hello-hello, szia! Mennyi minden más, amivel te foglalkoztál, foglalkozol az életed során. Sorolom. Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap Kurátora, a Fonogram Magyar Zenei Díj zsűri tagja, az Artisius Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület vezetőségének tagja, a DMF rendezvény szervező tulajdonosa, Zene, ipari szakértő, és ha minden igaz, ezen kívül is van még titulusod, már el is ment az egy óra. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, a beszélgetést, és további szép napot kívánok neked. Szia, Zsolt! Engem ebből az egészből több minden is, minden is érdekel, de most azt fejtsük meg elsőnek, hogy a DMF rendezvényszervező. Mi a DMF? Az egy ilyen kis fantázianév, nem tudom, annak idején, amikor kitaláltam a, a cég nevét, azt tudtam, hogy én valami három betűs és mással hangzósat szeretnék, és ne emlékezzen, vagy nem emlékeztessen semmire, úgyhogy ez a három betű jött ki, de nincsen semmi jelentése. Jó, Jó. mi vagy még? Milyen titulussal lehet éltetni téged még? Hát alapvetően ezek azok a tevékenységek, amit én, én itt folyamatosan csinálok. Ezek ugye mind zeneipari tevékenységek, és ezekhez kapcsolódó titulusok. Még ami esetleg kimaradt, az az, hogy a TV2 csoport zenebutik televíziójában vezetek még televízió műsort, zenés televízió műsort. Visszaugrunk a zenei pályád elé! bár nem tudom, mi történt pontosan, akkor majd te elmondod. Ebben a pillanatban a gyerekkorodból mi ugrik be? Ebben a pillanatban az, hogy mindig is ezen évvel akartam foglalkozni. Igazából úgy volt, hogy én nagyon-nagyon szerettem rádiót hallgatni, meg felvenni kazettára dalokat, meg, meg ilyesmi. Akkor még ilyen kazettás magnók voltak. Fiatalabbak azt se tudják, hogy ez micsoda. Ezzel párhuzamosan én tanultam foruljázni, tehát hogy hangszeres Tudás is volt, aztán nyilván próbálkoztam mindenféle mással is, de alapvetően inkább ilyen, ilyen DJ-s irányba kezdtem el működni, illetve hát szoktam mondani azt, hogy nagyjából szerintem tíz éves voltam, amikor az általános iskolában a súlyrádiót megalapítottam. És ezzel párhuzamosan a suli bulikat is én csináltam, a farsangi bulikat az általános iskolában, úgyhogy ez a két dolog viszonylag hosszú ideig elkísérte az én életemet. Egészen pici momentum a gyermekkorodból. Nem igazán értem a kérdést. Tehát most azt mondom, hogy van egy olyan, hogy a Zsolti, Zsolti, hogy becéztek? Volt bec Hát Zsolti, igen, Zsolt ott játszik a szőnyegen a Magnómmal, az Orsós Magnómmal, mert talán az volt előtte, vagy mit tudom én, autót szerel, kis autójával, matchboxozik, vagy mit tudom én, babázik. Hát a kis autó matchboxról ez jut eszembe, hogy, hogy nagyjából amikor kaptam egy ilyen távirányítós autót karácsonykor, akkor szerintem az nem éltem meg a karácsony másnapját, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan működik. Helyes, én is. E és szétszedtem pici kis darabjaira. Aztán szerintem még hasonló dolgokat tudok elképzelni. Panellakásban laktunk, és a, a padló szőnyegen szereltem mindenféle erősítőket, meg, meg fényeket, diszkófényeket, meg ilyesmiket. Teljesen alkalmatlan erre egy panellakás, pláne a szőnyeg, és még eszközeim sem voltak igazán hozzá. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon kezdetleges módszerekkel próbáltam megoldani a dolgokat, és eh, legnagyobb örömére nyilván ebben mondjuk következménye az az volt, hogy amikor forrasztottam forrasztó pákával az alkatrészeket, akkor a, a az kiégettem, és a többi, és a többi voltak ilyen események. Összetudtad szerelni mindezek után a távirányítós autót? Hát ez nem mindig sikerült, akkor felhasználtam alkatrésznek, tehát hogy akkor a benne található alkatrészeket kiszedegettem belőle, és valami mást építettem belőle, mert annyira nem értettem hozzád, kicsi voltam még. lehet -e a szüleidről beszélni? Persze. Apu, anyu ott volt végig veled? Nem, én dombobáron születtem, ott is éltünk négy éves koromig, amikor a szüleim elváltak, és Pécsre költöztünk édesanyámmal és bátyámmal a az anyai nagyszülőkhöz. Tehát, hogy nagyjából onnan már én Pécset nevelkedtem, jó ideig a nagyszülőkkel egy lakásban, sőt olyan módon, hogy a bátyám, anyukám és én egy szobában uh -huh. éltünk elég sokáig. Aztán később költöztünk, amikor már anyukámnak volt a saját szobája és a bátyámnak, illetve nekem, tehát mi ketten voltunk a, a másik szobában. Apu hol van? Ő el is ment, elköltözött, találkozol vele, találkoztál vele? Hát vele érdekes a kapcsolatom, ő már nem él. Egy pár évvel ezelőtt meghalt, de nem volt felhőtlen a viszonyunk, mert hogy miért, azt nem tudom valójában, de nem volt felhőtlen a viszonyunk, és nagyjából én szerintem 18 éves korom óta nem találkoztam vele, de természetesen a temetésen azon ott voltam. Kiányzik? Nem igazán hiányzik, mert hogy, hogy, hogy nem annyira volt része az életemnek. Tehát amikor még találkoztam vele, akkor is nagyrészt arra korlátozódott, hogy karácsony, húsfét meg a nyári szünetben egy kis időt töltöttünk együtt nem túl sokat. Ellenértékében egy kellemes emlék? Hát nem kifejezetten. Nem Anyukát, kifejezetten. Anyukád és a bátyád ők élnek még? Igen. Jó a kapcsolat? Igen. Velük? Én azt gondolom, hogy igen. tehát hogy Sőt, mostanában kezd el még bátyámmal is még jobb lenni, mint korábban. Viszont sok idő van közöttünk, 7 év. Amikor ő már a csajokat hajtotta, akkor ő még a csattagoszárnyú falepkét. Uh -huh. Tehát, hogy egyszerűen nem voltunk igazán jó szinkronba. Nyilván ez a kor elő, előre haladtával távolság, az nem annyira erős, mint mondjuk gyerekkorban, vagy tínézserkorban. Úgyhogy ö, mostanában igen, most már egész jó. Voltatok... Nem volt rossz soha, de, de most már, hogy kezdünk beszélgetni komolyabb dolgokról is. <gül> Voltatok együtt csajozni valahol, valamikor? Nem, nem, nem voltunk. Hát hét év az, az annyira sok volt. Tehát hát amikor én maga én alá kapott 10... és azt mondta, hogy így erre megmutatom, milyen az élet. Így nem volt? Ilyen akkor? Nem, nem, nem, meg nagyon más, más, más közegben is mozogtunk. Aha. Tehát ő ilyen rocker volt, bőrkabátja bőr volt, ilyen kivert vas, nem tudom mikkel. Én meg a, meg a diszkózenét szerettem, úgyhogy nem nagyon Ó, Nem perióan. vert nagyon, Néha, az se volt? Nem, nem. Bátyám az egy rendes fiú. Ő amúgy is egy rendes fiú, egyébként <gül> ja, azóta rendőr, tehát, hogy ja. rendőrtiszt. Aha. Feladataid vannak, még pedig az első az, hogy kérlek válaszod meg az előző beszélgető partnerem által feltett kérdést, ez neked is lesz majd a beszélgetés végén, azaz, hogy te is feltehetsz egy kérdést a következő beszélgető de most ezt még hagyjuk. Tehát a kérdés az előző beszélgető partneremtől, Hubai József fotóstól, így szól feléd, szoktál-e szelfizni? Igen, szoktam selfizni, hát főként ilyen nyaralásos, meg ilyen utazásos időpontokban szoktam magamról szelfiket csinálni, ugyanis én nem, nem azt szoktam csinálni, hogy akkor, amikor elmegyek Rómába, akkor lefotózom a, a koloszeumot, mert a koloszeumot ezt ismerjük, meg arról rengeteg fotó készült, hanem azt próbálom megörökíteni, hogy én is ott vagyok a fotón, tehát hogy én inkább azt tartom fontosnak, hogy én rajta legyek azon a fotón, nem pedig az, hogy... A, a, a kolosszáumot lefotózom. Hmm, ez valakinek nagyon nem szimpi, valakinek meg ez a jó. Egy nagyon fontos utaz, fontos számodra, fontos utazáson vettél részt, ezt mindjárt ki fogjuk majd taglalni. Viszont én arra is kíváncsi lennék, hogy te mit kérdeznél magattól. Nem most, ezt is a beszélgetés végére tolnánk. Tehát amikor esetlegesen kitekintesz, sokat beszélek, eszedbe jut, hogy van egy ilyen feladatod, akkor gondolkozhatsz rajta, és hát ha egyszer csak majd a végére már kapásból kijön belőle. Tehát a kérdés feléd majd a feladatod, hogy mi az, amire szeretnél vagy válaszolni, vagy csak egy kérdés, mi az, amit megkérdeznél magattól? Végre valaki feltenni, Zoli, vagy szoktam fogalmazni és játszani ebben. Te már felezte, kérd... végre valaki, kérd... mert annyira szeretnék válaszolni, csak a műsor végén, beszélgetés végén. Oké, okay, rendben és, és hát ez a selfiezés, ez érdekes dolog. Te örömmel nézed vissza magad? Hát én nem nagyon szoktam visszanézni magam, van nem tudom, több tízezer fotóm, amit így így csinálok. a helyeken? De ez arra jó számomra, hogy valahogy vissza tudjam idézni, tehát hogy amikor meg akarom tudni, hogy, hogy merre jártam, akkor igazából ezek a fotók segítenek abba. Szerencsére most már ugye a, a telefonokban van GPS, meg ilyesmi, tehát még a pozíciókat is megmondja, hogy éppen hol voltam, és így fel is rakja adat esetben egy térképre, hogy hol készültek azok az adott fotók, és uh, nagyjából szerintem ennek ez a, az értelme legalábbis az én számomra. Tehát olyat nem szoktam csinálni, hogy visszanézegetem, hogy délután kettőkor, hogy akkor jaj, most akkor megnézem, hol voltam tavaly. De hogyha mondjuk vissza kéne idézni, abban nagyon-nagyon sokat segít nekem. Uh -huh. De szoktad valakinek mutogatni, ú, figyeld, jártam már itt, és akkor esetleg arról beszélgettek. Persze. Nagyon sok titulussal éltettelek, a titulusaidból választanánk te zeneszerző, a szövegíró, melyik áll az utazáshoz a legközelebb? Vagy ez egy teljesen külön dolog, hogy te utazol, és ezt a bizonyos utat megjártad, megtetted? Nagyjából egy olyan tíz évvel ezelőtt, 2013-ig én nem nagyon utaztam, nem nagyon nyaraltam, nem nagyon csináltam semmit a munkán kívül, hanem borzasztóan fókuszáltam a, a, a munkatevékenységeimre, és egyszer csak egy pár kapcsolat révén felmerült, hogy menjünk el, nem tudom hova. És akkor elmentünk, és nagyon tetszett. Uh -huh. És ha? akkor Igen, rájöttem, hogy Jézus Mária, én miért nem csináltam ezt már ezelőtt 10 vagy 20 vagy akárhány évvel, és akkor már ilyen nagyon-nagyon fontos volt nekem az, hogy, hogy minden évre menjünk a lehető legtöbb helyre, és ez, ez máig a legkedvesebb elfoglalatságom, hogy utazok a világban. De jó, ez jól hangzik. Mindig valakivel, valakikkel utaztál, vagy egyedül, vagy hogy kell elképzelni? Hát leginkább az aktuális párommal utaztam, és ez így is szokott lenni minden alkalommal. Egyetlen egy alkalom volt az eltérés, ez a legutóbbi utazásom volt, ami egy földközi tengeri hajóút, ahol mivel éppen most nincsen párom, ezért pár nélkül utaztam, azonban nyilván volt azért valamiféle kis segítségem ebben a dologban olyan tekintetben, hogy egy Facebook csoportban találtam ezt a konkrét utat, ahol egyébként befektetésekkel érdeklődő emberkék vannak, és ők hát nem is szervezték, de legalábbis kinézték ezt az utat maguknak, hogy akkor ők erre mennének, mindenki önállóan szervezi, de hát annyi a közös, hogy akkor ezen az egy héten gyakorlatilag ugyanazon a hajón fogunk utazni, és nyilván beszélgethetünk erről a közös érdeklődési körről, a befektetésekről is. És tulajdonképpen ebből született az az első utam, amikor nem párkapcsolatban, hanem egyébként egyedül, a hajó hajókabinjában egyedül voltam, de azért az út során nyilván tudtam kommunikálni más emberekkel is. Ez egy olyan hajóút volt, ami Rómából indult, aztán így Földközi-tengeri hajóútról van szó, egy óriási nagy hajóval, 6500 fő vendég és 1500 fő személyzet, 18 emelet, tehát egy ilyen óriási szórakoztató központ, mint egy nagy bevásárló központ, amit felraktak egy hajóra is. És áruházak, éttermek, bárok és szórakozás és wellness és minden egyben. Úgy néz ki nagyjából az egész utazás, hogy... Este olyan 6-7 óra felé indul el a hajó, és másnap reggelre ér a következő állomásra, tehát minden napon egy állomás, Rómából indultunk, este 6-7 óra magasságában, és másnap reggel 8 a érkeztünk meg szavonába. Itt szabadon választható az, hogy az ember leszáll-e a hajóról, vagy sem. Mi egyébként leszálltunk minden egyes helyszínen, megnéztük szavonát, illetve átvonatoztunk Genovába is, és este ilyen 5 órára vissza kellett érni, mert ugye 6 órakor megint indult a hajó tovább a következő állomás, ami Marseille volt, Mársályből Barcelona, onnan Mallorca, onnan pedig Palermo lett a következő célpont, aztán Rómában végeztünk, ott, ahol indultunk. A legdurvább eset, ami történt az út során, ami akár pozitív, akár negatív, akár jó, akár rossz? ami nagyon megfogott. Maga a hajó volt szerintem elképesztő, ugyanis három napig azt sem tudtam, hogy merre vagyok arca, és ez nem vicc, és nem túlzás, ugyanis nem tudtam, hogy amikor éppen sétálok valamelyik fedélzeten, hogy akkor most a hajónak az eleje felé megyek, vagy a hátulja felé megyek, hogy a jobb vagy a bal oldalán vagyok, tehát semmit nem tudtam, ugyanis ez akkora óriási hajó, hogy három napba telt, mire legalább azt meg tudtam állapítani, hogy mert egyébként van egy applikáció, a hajónak az applikáció, amin van térkép, meg ilyesmi, csak az, azért azt tudni kell, hogy legalább a hajó eleje felé próbálok közlekedni, vagy a hátulja felé éppen, és ez okozott némi fejtörést, legalábbis az első három napban, utána már azért az ember nagyjából kiismerte magát, de egy hét után is, tehát még Palermóban a hatodik napon, sem voltam minden egyes pontján a hajónak, tehát az akkora óriási, hogy, hogy elképesztő. És egy picit ilyen labirintus szerűen is van megcsinálva, tehát hogy az ember azért úgy érezze magát, hogy mondjuk kijön az étteremből, ami mondjuk a hajónak a végében van, akkor keresztül megy a kaszinón, aztán átfordul a hajónak a másik oldalára, ahol bárok vannak, éttermek vannak, megy tovább, ott egy óra volt, van aztán ruha volt, aztán bikini volt, uh -huh. aztán megy tovább, megint egy bár, aztán egy színházterem, ami három emelet magas, és tehát, hogy azért így nagyon-nagyon el lehet ebben, ebben tévedni, és elképesztő volt maga ez az egésznek a, a szervezettsége, az a fajta üzemszerű működése, hogy itt több ezer embert folyamatosan szórakoztatni, kiszolgálni, etetni, takarítani, és mi, mi egy évek elképesztő. Tehát ez egy, ezt szerintem ki kell próbálni. Ahogy elmesélted most, mindezt az jutott eszembe, amikor szétszedted a távirányítós autót gyermekkorodban, tehát megint az jön elő, szeretted érteni azt, ahol, és ahogy, és amiben vagy. Óriás óceán járó, földközi tenger járó hajó, ugye, amiről beszélsz. Érzékeltél-e ebben a nagy testben bármit is az időjárásból, a hullámokból, nagyon-nagyon minimálisan, tehát hogy egy ilyen óriási hajó az, az azért nem billeg úgy, mint egy csónak, értelemszerűen. Valójában inkább csak ilyen időszakos, pici rezgéseket lehetett érezni. Úgy tudnám elmesélni, mint amikor beszállsz a liftbe, egyébként lift is volt benne, vagy 16, mm. de tudnám elmondani ezt a, ezt a mozgást, amikor beszállsz a liftbe, és megnyomod az ötödiket, és amikor a lift megindul, és akkor van egy ilyen pici kis, ilyen rossz érzése az embernek, vagy egy ilyen kis bizonytalanság érzése, vagy legalábbis nekem szokott lenni a liftben. Tehát ennyi, egy minimális picikis mozgás egy-egy pillanatra az van. Ebben az applikációban amit már látszik az, hogy mondjuk a hajó hova megy, éppen hol tart a tengeren, mehány csomóval megy, sőt egyébként a külső szél is. Tehát volt olyan, hogy vacsoráztunk, és kint 70 km per órás szél volt, de ezt nem egyáltalán nem éreztük bent. Uh -huh. A magyar ember olyan, de hát szerintem az angol is, és talán mindegyik, hogy megkérdezi, mennyibe került ez, ezt elmondhatod, vagy sem? Persze, ez elmondhatom, egyáltalán nem titok, pláne azért, mert nem volt túl drága. Ez 450 euróban került, úgyhogy ez nem egy különösebben drága mulatság, az kell, hogy mondjam. Ebben mi van benne? Ez, ez hét nap, és teljes ellátással, utazással mindennel. Tehát ebben minden benne volt. Tehát alhatál al a al hajón, nem kellett kiszállni fel. Le. Az is benne volt, ugye? Az Szerintem ez egy nagyon izgalmas utazás volt. Az volt? Nagyon, nagyon egyébként. Melyik város nagyon volt a leg? Nagyon izgalmas, és nagyon aktív, tehát, mm -hmm. hogy a hét nap alatt a telefon szerint, mert a telefonban van ilyen, hogy mennyit gyalogol az ember, 94 km-t sikerült gyalogolni. Nagy testről beszélünk, amit ugye, ahogy említed, azért próbáltál bejárni. Szóval melyik volt a legszebb város, vagy a legillatosabb, a legpozitívabb, a legkellemesebb érzést keltő? 2014-ben voltam először Barcelonában, és nekem azóta ez egy óriási szerelem. Szerintem elképesztő, Fejlett város, borzasztóan tiszta, rengeteg zöld van, a belváros belvárosában is tele van fákkal. Ez nekem mindig is egy ilyen nagy szerelem volt, és, és nagyon örültem neki, hogy megint eljutottam így gyakorlatilag 10 év távlatából Barcaónába. Én ugyanezt láttam egyébként Majorkán is nagyjából, hát nyilván ez is egy spanyol város, és Persziget, ez a kettő volt szerintem, ami nagyon-nagyon meghatározó volt, vagy nekem a szívemhez kedves volt, tudnék ott élni, sőt, nagyon szívesen élnék ott egyébként. Fantasztikus Barcelonában az, hogy a belvárosból gyakorlatilag lesétálsz a tengerpartig, és hogyha arra van kedved, akkor leveszed a és begyalogolsz a, a tengerbe. Tehát szerintem ez fantasztikus dolog, egy ilyen, ilyen helyszín. Mivel most januárban voltunk, azért fürdésre nem volt alkalmas az idő, de 16 7, 8 fok volt, úgyhogy azért az egész kellemes volt a az akkor éppen Magyarországon szerintem ilyen nulla fok körüli es képest. Magyarországon most Budapesten élsz, ugye? Így van, igen. Ha most ki az Budapestről, akkor van egy ilyen léleg, úh, uh, jó, jaj, de jó, vagy hiányzik azonnal. Most arra gondolok, hogy Barcelona sem egy pici város, elvileg azért a spanyolok is pörögnek. van a kettő közötti óriási különbségérzeted? A két város között? Mondod, hogy ott élnél. De szerintem, ha... ami, ami egy fontos, hogy ilyen trendi szóval, más a vibe. Uh -huh. Mire gondolok, ha barcelona -ba be akarsz menni egy ABC-be, egy, bevá, egy ö, élelmiszerboltba, ami 7 órakor zár, és te 7 óra 5-kor éppen ott, ott sétálsz, akkor mondják, hogy persze, gyere be, gyere be, hát még nyugodtan még, hát ne, hát vedd meg, hát már Ez Magyarországon ez úgy néz ki, hogy ha 7 órakor zár az élelmiszerbolt, akkor 6 kor már be se engednek. Tehát, hogy egy teljesen más, más mentalitás van. Nyilván Általában, egy déli országokban, azért mediterrán országokban megvan ez a fajta különbség szerintem, aminek persze van hátrőtője is, azt mondják az ott élők, hogy azért nagyjából ez a ráérek, ráérünk arra, még típusú dolog azért benne van a levegőben. Ami azt jelenti, hogy ha hívsz egy villanyszerelőt, akkor azt mondja, hogy szerda, azt nem tudjuk, hogy melyik szerdára gondolt ő. Bár én azt gondolom, hogy azért. Tehát Magyarországon is azért előfordul hasonló. Sorolom a titulusaidat. Egyet kérlek, hogy válasz majd ki közülük, vagy akár többet is, amelyik a legközelebb áll a szívedhez. A Nemzeti Kulturális Arab Kurátora, a fonogram magyar zenei díj zsűri tagja az Artisius Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület vezetőségének tagja, a DMF rendezvény szervező, tulajdonosa, zeneipari szakértő, és a TV-ben is szerepelsz, műsort vezetsz, mégpedig... Mégpedig a TV2 csoport zenemutik csatornáján. Én láttalak ebben, mindig mosoly. túl sokat mosolyogsz, hogy csinálod? Van egy műhely titka is, hogy a Csikálják a ügyelő... talpadat közben. Az ügyelő, aki az adás segíti, a különböző vendégeket irányítja és előre mondja nagyjából azt, hogy mi fog történni, ő segít nekünk abban, hogy folyamatosan mutatja, hogy mosolyogjál már, uh -huh. és egyébként tényleg így van. Azt mondják, hogy keveset mosolgok, úgyhogy, úgyhogy ezért szoktak az aszisztensek segíteni ebbe a dologba, hogy mutogatják a kamera mögül, hogy mosolyogj, és akkor én megpróbálok ennek a, ennek a kérésnek megfelelni. Melyik áll legközelebb hozzád? A legszebb mondat az az, hogy mindegyik, de tényleg mindegyik, és azt el tudom mondani, hogy melyik miért. A dalszerzés az borzasztó fontos, mert én annak köszönhetem azt, hogy egyébként a zenéhez én ennyire közel kerülhettem, hiszen ez legitimálta tulajdonképpen azt a tevékenységet, meg hogy a dalok sikeresek lettek, amit én csinálok, meg ezzel lehet ugye a közönség felé legtöbbet átadni. Az egyéb szervezetekben való működésem, az meg egy ilyen szakmai oldalról lévő bizalmat jelez, hiszen ezek a felkérések, meg ezek a funkciók, azok hát általában választott tisztségek, ami azt jelenti, hogy az adott szervezetnek a tagsága választ meg engem, azért, mert azt gondolja, hogy azt a feladatot én jól el tudom látni, vagy gondolom, hogy ezért választanak meg. De nehezen tudnék választani, hogyha ezek közül választani kellene. Aztán még a rendezvényszervezés, szervezés, az pedig, egy olyan terület, ami, ami csak így jött organikusan, ha úgy tetszik, mert sok olyan felkérés volt, amit nem tudtunk, mint redistorist formáció elvállalni, és eleinte ezt odaadtuk más a szakmában lévő kollégáknak azokat a felkéréseket, vagy továbbítottuk ezeket a felkéréseket, és aztán utána eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha ebből egy céget építenénk. És ez is tök jól megy, és, és tökre örülök neki, hogy... Ezzel, hogy mi ezt a tevékenységet végezzük, azzal az egyéb előadókat is egyébként fellépési lehetőséghez tudjuk juttatni. Egyfajta egyébként nem rossz dolog ez. Pénzáramlás megindul a helyszínek és az előadók között. Tehát ez alapvetően mindenkinek egy ilyen, egy ilyen jó és pozitív történet. Amíg ezt most elmondtad, eszembe jutott a Covid időszak alatt történés mely azt eledményezte, hogy elkezdtek harcolni egymással a, a zenészek. Javítsd ki majd, hogyha innen, a, ebből a másik országból nem, jó, nem pontosak a, az értesüléseim. Szóval, hogy, hogy összevesztek a tekintetben, hogy ő többet kap, ő semmit nem kap, döntéskényszerbe voltatok hozva. Hogy volt ez? Csak röviden. Amire itt az szerintem az lehetett, hogy a, amikor a Covid beütött, akkor utána viszonylag hamar egy ilyen egyszerű, kvázi gyors segélyt folyósított az artisziusz a rászoruló vagy a pályázó szerzők számára. Ez viszont egy egységes összeg volt, tehát mindenki ugyanannyit kapott, tehát nem volt ebben különbség. Szerintem ott lehetett ebben igazából a feszültség, hogyha mondjuk egyébként egy, azt gondoljuk, hogy jó anyagi körülmények között lévő alkotó is pályázott, akkor akkor ő is kapott, meg az is kapott, aki kevésbé jó anyagi körülmények között él. De én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, a Covid ilyen helyzetében, ahol gyakorlatilag az első mozdanat volt az, hogy a, a nyilvános rendezvényeket leállítják, zárójában jelzem meg, a legutolsó volt, amit engedélyeztek. Egy olyan kiszolgáltatott helyzetben volt mindenki, nem találkoztunk még ezzel a szituációval, szerintem ugye senki, vagy legalábbis az én életemben nem volt még ilyen típusú, vírushelyzet, hogy nálunk egy ilyen jó szándék volt, hogy gyorsan valamit adjunk. Az volt a legokosabb megoldásunk, hogy nem mérlegelünk, hogy most akkor ki a, a jobb, szebb, okosabb, ügyesebb szerzőre, mindenki egy egységes összeget kap. Mégis azért nyilván volt, aki azt gondolta, hogy mondjuk egy jó nevű, jó hírű, egyébként gazdagnak gondolt szerző miért kap. Hát azért kap, mert mindenki más is kapott. Értem, igen, most az utolsó mondatot kimondtad, beugrik, hogy valószínűleg ezért adódott leginkább a, a nézetelt és a feszültség. Kettő olyan kérdésem van, amit lehet, hogy nem válaszolsz meg, és szoktuk azt mondani, hogy nincs hülye kérdés. Jók a magyar zenék mostanság világviszonylatban, mondjuk. A 90-es évektől követem én. Nyilván koromban adódóan a magyarországi zenéknek a felhozatalát, és az elmúlt 8-10 évben, minimum az elmúlt 8-10 évben, én azt gondolom, hogy teljesen, teljesen hozzuk már a, a világszínvonát legábbis abban a tekintetben, hogy a hangzás, meg az egyáltalán a trendek és minden egyéb szerintem abszolút rendben van, és egyre jobb és magasabb színvonalú alkotások születnek, szinte minden műfajban, a műfajok tárháza is teljesen kitágult, tehát míg régen csak pár konkrét műfaj volt, manapság szerintem bárki meg tudja valósítani a saját elképzeléseit, és elég jó színvonalon. Nyilván ennek a technikai lehetőségek is teret adnak, hogy egy kompjúterrel már olyan szintű gyagokat lehet csinálni, ami, ami mondjuk elképzelhetetlen volt a 80-as években. Szóval én, én abszolút bizakodó vagyok, és én azt érzem, hogy egyre jobb dalok születnek, és egyre jobb produkció. És van egy olyan generáció, a mostani, vagy az elmúlt tíz évben felnövő generáció, aki a zenei és szakmai tudáson kívül már egy olyan tudatossági szinten is van, hogy olyan produkciókat építenek fel, amik üzletileg is megállják, megállják a helyüket, és ez egy fontos dolog, mert nem elég csak zenélni, hanem azt valahogyan el kell juttatni a közönségig. Tehát hiába valaki rendkívül jó hangszeres zenész, hogyha a csapaton belül nincs olyan, aki mondjuk a menedzsmenttel olyan módon tudna foglalkozni, hogy mondjuk hogy meg tudjanak szervezni egy arénakoncertet, nagyisten, akkor azért akkor nehéz helyzetben vannak, de én azt látom, hogy már ezeket a típusú feladatokat is nagyon jól ellátják a, a mostani kvázi új generációs zenészek. Kapnak meghívást külföldről, tudsz erről? a magyar zenészek. Ki jut eszemben, a Coldplay, eszembe jut, járt Magyarországon, kétszer kellett ott is koncertezniük, ráadást kellett nyújtaniuk Romániával is, stb. stb. tudsz -e olyanról, hogy mit tudom én, Majka most nem véletlenül jut eszembe, hallottam a daláról, és hogy micsoda portkaval, és úha, a jelen helyzetben van-e ilyen, ilyenről tudsz -e? Alapvetően ugye azt kell látni, hogy a nyelv az borzasztóan meghatározza a piacot, amilyen piacon. A Jó, de ma már zenétnek. énekelnek angolul is, a magyar énekesek, zenészek, nem? Jól is. Így van, vannak olyan zenészek is, csak a majkát említetted, és egy majka magyar nyelven nyilvánvalóan egy német nyelvterületen, egy francia nyelvterületen, egy olasz nyelvterületen nem fog tudni működni, hiszen magának annak a műfajnak is a sajátja az, hogy a szöveg az egy fontos tényezője, én azt gondolom ezeknek. És amíg a magyar előadók túlnyomó többségében magyarul énekelnek, addig szerintem nem, nem igazán várható egy nemzetközi áttörés. Vannak előadók és produkciók, akik hosszabb, rövidebb ideje angolul próbálnak szerencsét a világban, az én legjobb tudomásom szerint leginkább azokban a típusú műfajokban sikeresek, amik valamilyen nis műfajok. Tehát olyan, olyan speciális műfajok, amiben tudunk valami olyat nyújtani, mi magyarok, ami érdekes lehet Európa vagy a világ számára. Hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a 2000-es évek elején Romániában is volt egy olyan csapat, illetve egy olyan hullám, amikor a Dragostadinte és Inna és hasonló román előadók tudtak európai sikereket csinálni, és ez egy nagyon fontos tényező volt, hogy kellett lenni egy első valakinek, aki átütötte azt a gátat, hogy ezt igenis meg lehet csinálni. Ez Nyilván sok esetben mentális gát, aztán ez anyagi gát is, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ha valaki tényleg olyan híres és tényleg olyan ismert szeretne lenni Németországba, Franciaországba, bárhol mondjuk csak Európáig menjünk el, akkor neki egy olyan tevékenységet, marketingtevékenységet, jelenlétet kell neki létrehozni ezekben az országokban, mint amilyet mondjuk Magyarországon. Tehát neki ott kell lenni a reggeli rádióműsorban, ott kell lenni a délutáni tévéműsorban, az adott országban. Ez azért nem olyan egyszerű, egyszerű feladat, hogy ezt meg lehessen ugrani szerintem innen, illetve nem tudom, hogy fel tud nőni egy produkció olyan nagyra, hogy azt meg lehessen finanszírozni ennek az egész működésnek a hátterét. Tehát Magyarország egy pici piac, mindig szokták mondani, de ez tényleg így van. Ebből én azt gondolom, hogy jól élni lehet, de nagyon keveseknek adatik meg az a mentális szabadság, hogy azt mondja, hogy oké, okay, én elengedem ezt a Magyarországot és koncentrálok a külföldre. Mert annak akkora óriási rizikója van, hogy azt, azt szerintem senki nem tudja felmérni, és nem biztos, hogy szívesen cserélne valaki egy nagyon-nagyon bizonytalan külföldi karriert egy magyarországi szuperülműködő karrierre. Igazándiból a marketing itt a lényeg, talán? Is. A marketing is, tehát hogy a jelenlét, szerintem a jelenlét uh -huh. az borzasztóan fontos. Tehát, hogy, hogy a gondolunk bele, hogy mondjuk a social médiában jelen kell lenni, akkor az első perctől, vagy legalábbis a döntés első percétől el kell tudnia dönteni annak az előadónak, hogy onnan kezdve ő mondjuk angolul kommunikál minden social media felületén, azért, hogy a közönsége értse. Hogy megértselek téged egy kicsit jobban, a következő etapban szét foglak szedni. Hogy Nem egy Kivel beszélgetek. Néhány dolog egészen jól átjön a zenék terén, de azt még nem tudtam meg, hogy te, zeneszerző, szövegíró, a Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke, a fonogram magyar zenei díj zsűri tagja, az Artisus Magyar Szerzői Jogvédői Röda Egyesület vezetőségének tagja, rengeteg titulussal rendelkezel. Tulajdonképpen mindegyik azért alapját vélem közel áll hozzád. Ha most visszamegyünk az időben, 1990-esek vége, akkor te diszkóztál, DJ voltál, fizikálisan ott voltál Pécsed diszkókban. Hogy emlékszel erre? Fú, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas... Izgalmas, mint a mostani életed? Más. Inkább más. azt mondanám, hogy más. Fú, hát ez... Iz... Tényleg most így elkezdtem mosolyogni, uh -huh. hogy belegondolok Nem abba, hogy hány a talpadat. hány, Nem hány meg hány éjszakát járkáltam én ilyen lemezekkel a hónom alatt, és, és mindenféle ilyen tevékenységbe. Nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy, hogy az egész életemet, vagy az életemnek a jelentős részét, azt mondom, úgy éltem le, hogy végig olyan dolgokat csináltam, amit szerettem csinálni. Uh -huh. Sőt, azt gondolom, hogy mindig is előtt csináltam. Nyilván minden tevékenységnek, minden munkának vannak, nem szeretem részei, de alapvetően az, amit csináltam, a diszkózás, a rádiózás, a zeneszerzés, a különféle ilyen szervezetekbe lévő működés, a televízió műsor készítés, ezek mind olyan dolgok, amit én imádok. És emiatt nem is úgy éltem meg, hogy, hogy ez munka, hanem ez a, ez a szórakozás része volt, vagy, vagy hogy én úgy éreztem, hogy... Meg ilyen divatos szóval, a flóban voltam. Tehát nekem a, a 90-es évek vagy a 2000-es évek úgy teltek el, hogy észre sem vettem, hogy elteltek. Egyszer csak arra figyeltem fel, hogy 30 éves vagyok, hát ja, most meg már 40, és most meg már 50. Tehát, hogy Egyszerűen nem, nem realizálódott bennem az, hogy, hogy eltelt mondjuk 30 év. Arra biztos te így nem hallott ki, de arra felfigyeltem, hogy abban a pillanatban, amik visszavittelek az időbe, visszamentünk az időbe, feltettem ezt a kérdést, 90-es évek vége mi volt, hogy volt, a hangod is megváltozott. Tehát, hogy mintha ilyen kicsit ellazultabb állapotba kerültél volna, azaz, hogy jaj de jó történéseid vannak, ahogy most fogalmazol is, vagy voltak. Az az, egy... az érdekes, hogy, hogy nem tudnám megmondani, vagy nem tudnék felidézni egy konkrét dolgot, de van nyilván egy romantikája ennek. Én azt gondolom, hogy, hogy amikor az ember mondjuk ilyen húsz éves, hát az, a, az életének az a pontja, amikor már itt saját döntései vannak, ha úgy tetszik, azt csinál, amit akar, vagy legalábbis megpróbál azt csinálni, De te amit keményen akar. keményen azt csináltad, amit akartál. Pontosítottál mindig pontosan lépés, én, én így látom azóta is téged. Egyik beszélgetésünkben kérdeztem tőled, hogy leísz pontokat, hogy mik a feladataid a mai napon. Én ezt láttam rajtad, és ezért kérdeztem meg, hogy ezt ilyen voltál? Beosztottad jól az idődet, vagy ittál, csajoztál, utazgattál, éjszakai bárokban jártál, vagy? Hát inkább a vagy része van, ugyanis nagyon tudatosan éltem, ez talán lehet, hogy pont a gyerekkori, vagy nem tudom, fiatalkori szűkölködésből fakadt, hogy nekem nagyjából a rendes állásom, vagy ilyen főállásom, vagy hivatalos állásom, munka végzésre irányuló tevékenységem, azt talán egy évig volt, és ezt követően én mindig valamiféle vállalkozói viszonyban voltam, vagy céges. Hát igen, azt hiszem, 98-ban már volt egy cégem, igen. És mint a 90-es évek végének és sosem tudták azt, hogy mi lesz holnap. Tehát, hogy lesz-e holnap megrendelés, lesz -e holnap rádió, lesz-e holnap diszkó. Tehát fogalmunk nem volt róla. És én erre tudatosan végigkészültem, hogy ha majd egyszer ez nem lesz, meg ha majd egyszer ez valamilyen módon megáll, vagy nem úgy működik, ahogyan kellene, akkor én ne legyek bajban. Szerintem kevés ember gondolkozik így. Vagy? Nem tudom, kikkel találkoztál például a hajón, mert azt meg sem beszéltük, hogy köttetette üzlet adott esetben. Tehát te valóban így, így éltél? Én, én így éltem meg nagyon-nagyon sokáig, tehát ugye... De mert húsz évesen szerintem... is ezt tudtad, ez honnan jöhetett? Anyukától, hát, vagy Nagyjából szerintem onnan, hogy a, a bátyámnak a levetett ruháit, meg cipőit hordtam, és ezt rohadtul nem akartam. Tehát ezek nagyon Aha. nem tetszett ez a dolog és azt láttam, hogy, hogy nekem valami extrém módon kell munkát befektetnem ahhoz, hogy nekem legyen lakásom, legyen autóm, legyen valamiféle megélhetésem, és egyébként tök jól értem, vagy, vagy hogy tök, jó, tök sok pénzt kerestem, akkor inkább így fogalmazok, és ebből adódóan én nagyon meg is fogtam a pénzt, tehát hogy amikor már ilyen szemmel látható pénzt kerestem, akkor, akkor én vásároltam lakást, meg vásároltam autót, meg, meg minden ilyesmit, De ezt én nagyon-nagyon nagy körültekintéssel csináltam, és ez nagyon-nagyon sokáig ez így is maradt, sőt, hát ez gyakorlatilag most is így van egyébként. Most eszembe jutott valami az autóvásárlás egyszer. Még emlékszem, le is szúrtál idézőresen, hogy Zoli nem járhatsz Trabanttal, amikor te egy rádióban dolgozol. <gül> ez nagyon tetszett. Annyira bennem van ez azóta is. Egyébként, ahogy ahogy honnan ismerjük pontosan is egymást, együtt dolgoztunk a Fordon Zengő rádióban, annak idején Pécset és előtte ugye a dráva rádióban, én nem tudom, ott is voltál technikus, te dolgoztál, ott, csak nem tudom, hogy dolgoztunk-e együtt arra, nem emlékszem. Igen, igen, dolgoztam én is, csak nem egy időben voltunk. És akkor az én. a lényeg, Fordon a rádió, az első munkánk, történt egy nem feltétlenül pozitív esemény. Feldobódott a kérdés, hogy én híros újságkesztőből ott a Formanban lennék-e a következő napon műsorvezető. Én azért nem lettem műsorvezető, mert annak idején a dráva rádióban nem tetszett, hogy én hogy rádozok. Elmondták, hogy te nem jó, jaj, ez én meg szeretetben nem lehet rádiózni, mondta ez az egyik volt kolléga. És akkor az élet oda a helyzetet, helyzetbe hozott, és együtt volt. Ebben a bizonyos csütörtöki napban, te voltál a technikus én a műsorvezető. Viszont neked ugye volt egy műsorod pénteken? Hát vagy pénteken vagy szombaton, Hó, okay. nem tudom. Ez hát egy DJ s műsorod, erre fogunk el egyébként kikanyarodni. Na, és akkor együtt elkezdtük dolgozni, és én kitalál arra gondoltam, hogy én nem akarnék csak azt hogy Ma születettek. E, igen, az időjárásról nem, nem kívánom. ezt, találjunk ki valami műsort. Azt mondtad, hogy nem kell ide műsor, én meg váltig állítottam, hogy de egy nagyon jó magyar hangzású neve legyen, illetzzsúz. És akkor kezdtük el ezt együtt, és egyszer csak, amikor én itt adtam neked a feladatot, mondtam neked, hogy kérlek, tedd ezt a, mit tudom, akkor lemezre írtuk, DVD-re írtunk adások, műsorelemeket, és akkor te púztad aztán, és annyira kiakasztottál, hogy átmentem az irodába, és mondtam, hogy féltek, én nem fogok ezzel az emberrel együtt dolgozni, és én most itt hagyom az egészet, hogy ez Zoli, gyere, csináld, és végül is kibékültünk, sőt, most beszélgetünk, köszönöm egyébként, hogy beszélgetünk, hogy beszélgetsz velem. <gül> Na, és ugye a teműsorod maga az a korszak, a rádiózás, volt-e neked jó, vagy amikor te a Bokácsóban is diszkóztál, hogy hol? Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy a diszkózásos éjszakáid, amikor ott láttad a tömeget, vagy a műsorban, amikor mondjuk jött egy üzenet, hogy Zsolti kérném szépen, hogy ezt így beszéljük meg. Vagy... Szerintem fontos volt mind a kettő része, ugyanis akkor még volt a rádiónak szerintem egy olyan fajta varázsa, hogy, hogy aki a rádióban benne van, aki a dobozból beszél, az valahogy egy 20 centivel magasabb lett attól. Én nem, én maradtam ekkora. És... Hát van, aki jól csinálta, van, aki kevésbé ja. jól. Igen. És amikor lement ez az esti műsor, és utána én megjelentem a, az adott klubban éjszaka, akkor a, gyakorlatilag így elkezdték mesélni, hogy ó, hát hallottuk a rádióba, hogy így, hmm. és nem tudom. Akkor még nem volt divat ez a fotózkodjunk, meg ilyesmi, mert még nem volt, nem volt kamerás mobil sem, meg semmi ilyesmi. De kb. olyan típusú volt a dolog, tehát, hogy ilyen, Kicsit én picit ilyen sztárnak érezhettem magam azáltal, hogy ilyen rádióműsor, meg diszkó, meg... Úgyhogy szerintem ez egy jó, jó időszak volt, és egy olyan időszaka egyébként a, az, az életnek, ami, ami hát nem jön vissza, és nagyon-nagyon meghatározó volt számomra. Mi az, amit önmagattól megkérdeznél? Mit hát én azt a kérdést gondoltam ki, ez lesz az a kérdés, amit egyébként majd tovább is viszünk. Nem? Nem, ez csak amit magadtól. Olyan régóta szeretnéd elmondani valahogyan már átadni, és a többi, és a többi. Nem tudom, én beszélek én. olyan sokat, tehát hogy Nincs én olyan, sokat olyan, szoktam amit nem kérdeztek beszélni. még meg? Szeretted volna, hogy feltegyék azt a kérdést? Nincs ilyen? Nem volt ilyen? Nem annyira, mert hogy így szokták különféle uh, műsorokban, különféle riporterek, újságírók megkérdezni, hogy de mit kérdezzenek meg. És, mm -hmm. és én jobban szeretem, amikor az adott riporter vagy műsorvezető, hát ő kíváncsi. Ha kíváncsi, nagyon szívesen elmondok bármit, de hogy, de hogy mit kérdezzen meg tőlem, azt én nem tudom, mert hát azt kérdezze meg, amire kíváncsi. Gyerekek, mert az nem hangzott el. Mondtam, hogy szétszedlek, több minden irányban szedtelek volna szét, idézőjelesen természetesen. Neked e, e tekintetben, hogy ilyen életet élsz, megvan van tervezve, meg volt tervezve 20 éves korattal, belefért a gyerek, van gyermek? Nincsen, nincsen gyermekem. Iánzik? Ezt a részét nem, nem sikerült megtervezni az életemnek. Nem volt cél, hogy ne legyen, hanem egész egyszerűen így alakult. Két hosszú kapcsolatom volt az életemben, egy 12 és egy 9 éves. A 12 éves az kvázi egy ilyen diák indult, és ott még azért nagyon fiatalok voltunk, és nem volt akkor még tervben a gyerekkérdés vagy a család alapítás kérdése. A másiknál, a 9 éves kapcsolatomnál ott akár lehetett is volna egyébként, csak akkor éltük azt az időszakot, mind a ketten egyébként, hogy így felfedeztük a világot. Tehát, hogy mi megismerkedtünk, és egymást húztuk egy kicsit abba az irányba, hogy, hogy világot lássunk, hogy utazzunk, hogy élményeket gyűjtsünk, és ilyesmi, és valahogy nem volt téma a gyermek. Aztán sajnálatos módon ez a kapcsolatom ez megszakadt, ez három évvel ezelőtt volt, és azóta pedig, pedig ilyen kisebb próbálkozásaim voltak. Hogy lesz egy gyermekem valaha, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy, hogy akár lehet is, meg talán most már, most már érett is vagyok rá, hogy legyen, vagy lehetne. Aztán sokan mondják azt, hogy most már öreg vagyok ehhez, de, de talán sosincs elég, elég idős korához, hogy, hogy valaki családot alapítson. De ha nem úgy lesz, akkor sem leszek szomorú, de valójában tényleg ilyen, azért most már kezdem azt látni, így az utóbbi pár évben, hogy, hogy lehet, hogy lehet, hogy erre a részére is az életemnek kellett volna energiát fektetni, ez így alakult. Találkozunk a következő életünkben, szerinted, ha van ilyen? Nem biztos, hogy a gyereked akarnék majd lenni, meg az <gül> ilyen kapcsolat, de igen, tehát szerinted van ilyen, ha szerinted van ilyen, akkor igen, nem? Hogy van-e ilyen, azt nem tudom, de hogyha van ilyen, akkor, akkor azt viszont egészen konkrétan gondolom, hogy valami miatt vannak olyan kapcsolódások, amik, amik valahogy az első perctől, az első pillanattól kezdve léteznek és vannak, és nehezen tudom megmagyarázni. Nem is a deja vu gondolok, hanem arra, amikor találkozol egy emberrel, és olyan érzésed van, hogy de hát én őt ismerem. Miközben egészen biztosan nem találkoztatok, és, és ezekkel megmagyarázhatatlan dolgok, ezek azért azért időnként elgondolkoztatják az embert, hogy lehet, hogy lehet, hogy van valami ebben. Fogalmam sincs, miért tettem fel ezt a kérdést. Ez így jött. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom, ki lesz ő. Azt kérdezném, hogy mennyire elégedett az életével. Elég hasonlóak egyébként a, a kérdések. Erre hajaznak nagyjából. Bírozs nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mert azt érzem, azt gondolom, hogy még fogunk, tudunk miről, és fogunk is még. Még nem szedtelek szét Lényegében. De te ne akarj engem szétszedni, jó? Vissza ne add. Köszönöm szépen, minden jól. Oké. Okay. Én is nagyon szépen köszönöm, kellemes volt a beszélgetés. Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte?